kone 163, die werksaamhede van Joosef sy seens, Miriam sy kunstvaardigheid, Edokia sy vleit, die aankomst van die acht kinders uit Tyrus, edelmoedige boodskap van Josef as die reenees, Miriam as onderwijseries van die acht kinders. So was alles in Joosef sy huis nou net soos vroeger weer in die goeie oude orde, Jozef en sy seens het uit hout allerlei gebruiksvoorwerpe gemaakt en het een redelike prijs aan die bewoners van die stad verkoop. Dit het hulle na naas hulle ander werk in die huis gedoen. Miriam en Idoekia het echter die huishouding behartig en kleren gemaakt en soms ook fijn elegante werk vir ryk families in die stad. Want Miriam was baie bedrewe in alle soorten kunstspinwerk en sy het volledige kledingstukke gebrei. Iduokia was echter een goeie naaldwerkster, en het goed geweet hoe om met die naald te werk. En so het die gesin steeds in hulle noodig gehad, en so het die gesin steeds wat hulle nodig gehad het verdien, en het soveel gehad, dat hulle in elke noodgeval ook ander armes kon bystaan. Eers na drie maanden het die acht kinders uit Teres aangekomt, Natuurlik onder begeleiding van betrouwbare vriende van Sirenius. Hy het die enorme bedrag aan kostgeld saamgebring, wat uit 800 pond goud bestaan het. Maar Josef sê, die kinders neem ek wel, maar die geld neem ek nie, want daarop leed die vloek van die meester. Neem dit daarom alweer saam en geer dit aan Sirenius. Hy sal wel weet waarom ek dit nie kan en mag aanneem nie. Dra aan hom echter my sien en my groete oor en sê aan hom dat ek kom op sy terugreis in die Gees begeleid het en getuie was van alles wat hom oorgekom het en dat ek hom altyd geseen het waar gevaar hom bedreig het. Oor die verlies van die drie dier op die eiland Kreta moet hy hom geen sorge maak nie, want so is dit die wil van die meester wat hy ken. To het Joosef die vriende van Sirenees geseen en met groot vreugde die acht kinders oorgeneem wat hulle dadelijk maak thuis in Joosefse gesin gevoel het. Daarop het die vriende van Sirenees die goud weer geneem en het hulle weer vinnig na Teres begeef. Maar Joosef het Elohim vir die geskenk van hierdie kinders geprys, hulle geseen en hulle onder die leiding van Miriam gestel wat een goeie onderwerking, waar sy rees vir die sekundäre school was, dier dat sy in die tempel en alle moontlike dinge onderrig was. En die kinders het Grieks, Hebreeus en ook Romeins leer lees en skryf, want hierdie drie tale moes byna elke en in daarie tyd kon praat en so danig ook kon skryf. Die Romeinse taal was in die tyd ongeveer wat die Galiese of Franse taal teenwoordig is en mag nie ontbreek het, vir een goeie opvoeding nie.